Aprilie spulberat Vista 20 Ziua crește, zise el, iar în sinea sa se întreabă. De ce ai fi spus așa? Noroc cu timpul ăsta. zilele sunt mai lungi de acum. Cuvinte rostite de nenumărate ori, mișlocul cel mai sigur de a întreține o discuție cu cineva de abia cunoscut. Nu cumva oare își deveniseră atât de străini încât să ajungă să ceară ajutorul unor astfel de banalități? Ah, destul, își porunci singur, ca și când s-ar fi trezit dintr-un coșmar. Nici vorbă de așa ceva. Uie barta de sus li se dezvăluia mai curând decât se așteptau. Casele de piatră păreau acoperite cu mușchi, zăpada nu se topise peste tot, iar pământul părea și mai negru în vecinătatea ei. Trăsura își urmă drumul către lacuri fără a trece prin sat. Când cei doi coborără auzi răbătând clopotul bisericii, Diana se opricea din tâi. Se întoarse căutând din cotro, veneau sunetele, dar biserica nu se zărea. Doar peticele negre de pământ, alternând dramatic cu porțiunile de zăpadă netopită, se înfățișeau privirilor ei în locul bisericii. Ea le întoarse spatele și se sprijini de umărul lui. Se apropiară de unul dintre lacuri. Cât sunt în total?" întrebă Diana. Mi se pare că șase." Pășeau peste stratul gros de frunze ca fenii, alcătuit din generațiile întreci de frunze ale anotimpurilor trecute, putrede, lovite parcă de o boală nobilă. Sub greutatea trupului ei, în simți că nevastă sa ar fi vrut să-i spună ceva. Foșnetul frunzelor sub picioare îi ușura singurătatea. Iată și celălalt lac, zise ea deodată, arătând spre scripirea lichidă, ce apăruse printre barazi și chiar în momentul în care el întorsese capul, într-acolo continuă. Cu siguranță că Tubesian vei scrie frumos despre rafși. El se cutremură ca și când l-ar fi împins cineva în spate. Strigătul cum îi se opri în gâtlej. Nu, mai bine să nu audă din nou întrebarea." A impresia că o potcoavă incandescentă îl lovește în frunte. După călătoria asta urmaia pe un ton calm, e firesc, ceva mai aproape de... Desigur, făcu el, desigur." Potcoava fierbinte se mai afla încă pe fruntea lui. O parte din enigmă îi se dezvălui, puțin din misterul tăcerii. În realitate enigma nu nici nu existase. Aproape că știa, aproape că aștepta ca ea să-i ceară lucrul acesta, înainte de prima noapte a lor iubiri, ca o răsplată a înțelegerii, a pactului. Te înțeleg, Diana," spuse, având în glas o stranie oboseală. Firește că mi-este grozav de greu, dar te înțeleg." Ce minunăție!" îl întrerupse ea. Ce bine am făcut venind aici." Bărbatul pășea fără a privi în jur și astfel ajunseră la cel de-al doilea lac după care se întoarseră. Pe drum el își reveni și gândul îi zbură tot mai năvalnic la camera călduroasă și la soba ce îi aștepta la Han. Ajunseră în locul în care lăsaseră trăsura, dar nu se urcară în ea ci își continuară drumul pe jos pentru a vedea și satul. Primii oameni întâlniți fură două femei ce-și duceau cofele cu apă. Sătencele se opriră și îi priviră o vreme. În contrast cu frumusețea peisajului, casele de piatră păreau și mai sumbre. Pe ulițe și mai ales pe maidanul din fața bisericii zăriră alți oameni. Ițarii, înguști, albi ca laptele, cu găitane negre cu sute lateral, semănând straniu cu semnele care desemnează pericolul de electrocutare, redau perfect nervozitatea din mersul lor. Aici s-a întâmplat ceva, zise Bessian. Privirea puțin în direcția oamenilor vând să priceapă ce se petrecuse, dar întâmplarea părea să fi fost oarecum discretă și solemnă. – Acela să fie oare turnul de vege? întrebă Diana. – Poate, așa s-ar părea. Diana se opri pentru a vedea mai bine construcția aceea mai dosnică. – Dacă munteanului pe care l-am văzut atunci, cel despre care am discutat azi i-a expirat răgazul, zilele acestea el s-a închis cu siguranță într-un turn de vege, nu? – întrebă iar Diana. Firește, răspunse Besian, fără a lua ochii de la grupul de oameni. Și dacă la expirarea răgazului omul se află departe de satul său, poate să se închidă în orice turn de veche? Cred că da. E același lucru ca și în cazul călătorilor pe care îi prinde noaptea pe drum și intră în primul han ce le iese înainte. Deci, el ar fi putut să intre și în turnul acesta? Besian zâmbi. S-ar putea, deși nu cred. Există multe turnuri de veche și apoi, pe munteani, l-am întâlnit foarte departe de aici. Diana întoarse încă o dată capul spre turnul de veche și, în locul de unde pornește privirea în colțul ochilor, bărbatul a avut impresia că zărește un soi de dorință și un început de zâmbet. Tot atunci băgă de seamă că, din grupul de oameni, cineva le făcea cu mâna. Un sacou cadrilat câteva chipuri cunoscute. Ia te uită cine e!" spuse Bessian și arătă cu capul într-acolo. Alibinacu!" zise încet Diana, încât nu se înțelese dacă dorea sau nu revederea aceea. Se întâlniră chiar în mijlocul Maidanului. Se vedea de la o poștă că geometrul era băut. Ochii albaștri ai medicului și nu numai ei, ci întreg chipul său slab și roșu, trăda supărarea. În vreme ce, în spatele indiferenței obișnuite a lui Alibinacu, se dezvăluia a nevoie o oboseală aparte. În urma lor venea un grup numeros de munteni. Vă continuați călătoria prin Rafș?" îi întrebă Alibinacu cu vocea lui sonoră. Da," răspunse Bessian Vorbs, încă vreo câteva zile." De acum zilele sunt în creștere." Da, potrivit anotimpului, dumneavoastră încotrom." Noi, făcu geometrul, ca de obicei, din sat în sat, din steag în steag. Tablou de grup cu o picătură de sânge. Cum? Făceam o comparație. Cum să zic? O comparație din artele plastice. Alibinacu îl privește. Ați avut vreo judecată pe aici? Îl întrebă Besian pe Alibinacu. Alibinacu aprobă din cap. Și încă ce mai judecată? interveniar geometrul. Astăzi el, și-l arătă pe Alin Binacu, a luat o decizie ce va rămâne veșnic în amintirea localnicilor. Să nu exagerăm, zise Ali Binacu. Nu exagerez nimic, făcu geometrul, și apoi dânsul e scriitor și ar trebui să cunoască faptele. În câteva minute, cazul pentru care fusese răchemați în sat, alibinacul și ajutoarele sale, fu povestit de câțiva inși ce se întrerupeau, se completau și se corectau unul pe altul, cel mai adesea fiind întrerupt geometrul. Iată ce se întâmplase. Cu o săptămână în urmă, membrii unei familii uciseseră o fată, de-a lor rămasă grea. E clar că imediat după asta urma să fie ucis și flăcăul care avusese legături nepermise cu victima. Familia băiatului aflase între timp că pruncul ce nu apucase să se nască fusese băiat. Și atunci ia taurul de coarne și proclamă Jack Maria cu familia fetei tocmai pentru copilul băiat care de acum îi aparținea în pofida faptului că flăcăul nu se împreunase legiuit cu victima. Făcând aceasta familia băiatului, s-o că trebuie să se răzbune, deci că este rândul ei să ucidă pe care va din cea a fetei. În felul acesta, familia băiatului reclamă dreptul acestuia de a ucide și de a face cât mai târziu cu putință, legând mâinile părții adverse. E de la sine înțeles că familia fetei se opune cu toată hotărârea unei asemenea soluții. Cazul ajunge în fața sfatului bătrânilor, dar rezolvarea sa e dificilă. Familia fetei orbită de durere fierbe la gândul că mai are de dat încă o victimă, părții adverse, care, tot ea, era vinovată și de uciderea fetei și cere exact contrariul. Dar pe de altă parte, conform canonului, copilul băiat apaține familiei tatălui chiar și înainte de a se naște, iar uciderea lui trebuie răzbunată în tocmai ca și uciderea unui bărbat. Sfatul bătrânilor n-a reușit să rezolve problema și astfel s-a ajuns să fie su chemat supraveghetorul canunului, Alibinacu. Judecata se ținuse cu o oră în urmă, chiar pe când noi ne plimbam pe malul lacurilor, își zise Besian. Ca toate judecățile canunului fusese extrem de scurtă, reprezentantul familiei băiatului îi se adresase lui Alibinacu. Aș vrea să știu de ce mi-au vărsat făina, adică pruncul nenăscut. Alibinacu îi răspunse pe dată, ce căuta făina ta în sac străin, adică în pântecele fetei altuia, necăsătorită. Judecata dăduse dreptate ambelor părți, astfel că niciuna dintre ele nu datora sânge celeilalte. Liniștit, fără să îi clintească niciun mușchi pe fața albă și fără să intervină câtuși de puțin, Alibinacu asculta povestirea zgomotoasă a judecății sale. Ehe, ești vestit, făcu în cele din urmă geometrul, cu ochii înlăcrimați de băutură și admirație. Încet, încet se puseră în mișcare pășind agale pe maidanul satului. În cursul plimbării își schimbau locurile înainte și înapoi. La urma urmei, dacă le privești cu detașare, sunt niște lucruri obișnuite, zise medicul, ce se afla lângă cei doi soți. Și în ultimul caz, care pare atât de dramatic, trebuie căutat înainte de toate raportul dintre ucigaș și victimă. Medicul continua să vorbească, dar besian nu l-a ascultat cu prea multă atenție. Pe el îl neliniștea altceva. Nu cumva reluarea unei asemenea discuții ar fi agasat-o pe Diana? În ultimele două zile renunțase oarecum la acest subiect și ea revenise în fine la gânduri mai bune. Dar dumneavoastră, cum de ați rămas aici, nărafș?" întrebă el mai mult pentru a schimba cursul discuției. Sunteți medic, nu?" Celălalt zâmbi strâmb. Am fost. Acum sunt altceva." În ochii se putea citi o mare durere și Bessian își zise că ochii albaștri, ochi care la prima vedere ți-ar fi putut părea chiar decolorați, puteau reda durerea mai bine decât orice altă culoare de ochi. Am absolvit chirurgia în Austria." urmă medicul, în primul și ultimul grup de studenți pe care guvernul l-a trimis cu bursă de stat. Poate că ați auzit ce s-a ales de cei mai mulți dintre ei la întoarcerea în țară. Uite, eu sunt unul dintre aceștia. Deziluzie totală, nici vorbă de vreo clinică sau de posibilitatea de a-ți practica meseria. O vreme am șomat, apoi, întâmplător, într-o cafenea din tirana l-am cunoscut pe omul de colo și arătă cu capul înspre geometru, care mi-a propus slujba aceasta ciudată. Tablou de grup copicătură de sânge, spuse iar geometrul, care se apropiase și asculta la discuția lor. Unde e sânge, acolo suntem și noi. Medicul nu dădu nicio atenție vorbelor lui. Dar dumneavoastră, cu meseria pe care o aveți, îi sunteți utilă lui Alibinacu? Îl întrebă Bessian. Firește. Altfel, nu m-ar lua cu el. Bestian vor să-l privi câteva clipe cu uimire. Nu-i nimic curios aici, continuă medicul. La judecățile canonului, îndeosebi când este vorba de omucidere, dar și în cazul rănilor, este întotdeauna necesară prezența cuiva care să posede cunoștințe elementare de medicină. Desigur, un chirurg e mult prea mult. Aș putea spune chiar că ironia cea mare a situației mele este tocmai faptul că mă ocup de o treabă pe care ar putea o face și cel mai prost infirmier, ca să nu zic un om obișnuit, cunoscând câte ceva despre anatomia corpului omenesc. Câte ceva? E suficient doar atât? Medicul zâmbiar trist. Din nenorocire vă închipuiți de că eu mă ocup pe aici cu îngrijirea răniților? Așa e? Bineînțeles. Am înțeles că dumneavoastră, din motivele pe care mi le-ați expus, nu vă mai faceți meseria de chirurg, dar răniții îi puteți îngriji, nu?" Nu," zise medicul. Asta mi-ar mai fi îndulcit nițel hapul. Nu mă ocup de asta câtuși de puțin. Pricepeți? Câtuși de puțin." Muntenii și-au doctoricit singură rănile toată viața lor, ceea ce se întâmplă și azi cu Rachiu, cu Tutun, în cel mai barbar chip, cum ar fi de pildă scoaterea plumbului, cu plumb, etc. Deci, ei nu au nevoie niciodată de medic. Eu sunt aici pentru altceva, pricepeți? Eu nu sunt aici ca medic și nici ca infirmier, ci ca ajutor de jurist. Vi se pare curios? Nu chiar, îi răspunse Bessian Vorps. Cunosc și eu oarecum canonul, și îmi dau seama cam cu ce vă ocupați. Cu număratul rănilor și cu clasificatul lor, spuse medicul brusc. Bessian a avut impresia că celălalt devenise pentru prima oară nervos. Se întoarse către Diana, dar nu reuși să întâlnească privirea. Fără îndoială că discuția asta nu i-ar loc, deloc, își zise, dar acum fie ce-o fi, să se termine totul cât mai repede și să plecăm de aici. Poate știți că, după cum prevede canonul, rănirea se răscumpără cu bani. Fiecare rană se plătește separat și prețul ei depinde de locul unde se află. O rană la cap se plătește de pildă de două ori mai scump decât cele pe trup care, la rândul lor, se clasifică în două categorii, de la mijloc în sus și de la mijloc în jos. Slujba mea ca ajutor al lui Alibinacu în asta constă. Fixez numărul rănilor și locul în care se află. Îl privi pe Bessian Vorps, apoi pe nevastă -sa, ca și când ar fi vrut să vadă dacă vorbele lui se răpână la ei. Rănile creează probleme la judecată, mai ceva decât omorul însuși, continuă medicul. Poate știți că după canon, rănirea, dacă nu se răscumpără cu bani, este egală cu o jumătate de omucidere. Deci, un rănit, conform canonului este pe jumătate mort, cu alte cuvinte pe jumătate umbră. De aici, două răniri neplătite este egal cu o moarte. Într-un cuvânt, dacă cineva rănește două persoane dintr-o familie sau de două ori pe același, acela, dacă nu plătește despăgubirea, este dator cu o moarte. Medicul tăcu din nou pentru a le da timp celor doi să-i priceapă cuvintele. Și toată treaba asta creează probleme extrem de încurcate, în special de ordin economic, urmă el? Mă priviți cu uimire, dar eu repet, în special de ordin economic. Există familii care nu pot plăti două răniri și acceptă să dea în locul lor un mort. Sunt altele în stare să-și ruineze complet economia, să plătească chiar și 20 de râni ale victimei, numai pentru a avea posibilitatea ca după însănătoșirea rănitului să-l poată răpune. E curios într-adevăr, dar sunt altele și mai și. Am cunoscut pe cineva la alugiet, Ezeza, care și-a întreținut an în șir familia din despăgubirile primite din partea celor ce nu reușeau decât să rănească. A scăpat de câteva ori cu viață și atunci a trecut prin cap că ar putea scăpa mereu de glonț cu experiența pe care o avea, creând astfel primul în lume o profesiune nouă, profesiunea celui ce trăiește de pe urma propriilor răni. Ce oroare!" murmură Bessian Vorps. Se întoarse către Adriana și o zări mai palidă ca de obicei. De s-ar sfârși cât mai repede discuția asta," își spuse. Acum, camera de la Han, soba și găleata cu apă atârnată deasupra focului, îi se părură ca de pe altă lume. Să plecăm," își zise din nou. Să plecăm cât mai repede de aici. Oamenii se împrăștiară în grupuri mici pe Maidan. Ei doi, Besian și Diana, rămaseră cu medicul. Poate că știți reînceput acesta. Nu știu și nu vreau să știu nimic, vru să-l întrerupă Besian, că, conform canonului, când doi inși trag unul într-altul și unul dintre ei moare, iar celălalt este rănit, rănitul trebuie să plătească surplusul de sânge al mortului. În concluzie, așa cum v-am spus la început, adesea, în spatele acestui decor aproape mitic, trebuie căutat interesul material. Poate că vă par cinic, dar în zilele noastre, sângele a devenit o marfă precum toate celelalte. O oh, nu, îl contrazise Besian, lucrurile nu trebuie luate atât de ușor. Desigur că partea economică își are ponderea sa în explicarea multor fenomene. Totuși, nu-i trebuie exagerată importanța și legată de problema aceasta, aș vrea să vă întreb dacă dumneavoastră sunteți cel care a scris articolul despre Jack Marie interzis de cenzură. Nu, spuse medicul fără șovăială. Datele eu le-am furnizat, dar articolul a fost scris de altcineva. În el, din câte mi-amintesc, existau chiar cuvintele, sângele a devenit marfă. E un adevăr incontestabil. L-ați citit pe Marx?" îl iscodii besian. Celălalt nu-i răspunse, mulțumindu-se să-l privească țintă de parcă ar fi vrut să întrebe la rândul său. Dar tu, tu care mă tot chestionezi pe mine, tu l-ai citit?" Besian privi spre Diana și simți că trebuie să-l contrazică pe medic. Dar dumneavoastră ați explicat chiar și cazul judecat astăzi, simplificând enorm lucrurile zise în încercarea de a găsi un motiv de contrazicere. Deloc făcu medicul, am spus-o și o repet. Drama judecată azi n-a fost decât o problemă economică. Economică, bineînțeles, numai că e vorba aici de economia sângelui. Sânge sau altă marfă n-are importanță. Pentru mine e o chestiune economică și nimic altceva. Nu e același lucru? Ba da. Vocea medicului devenise tăioasă și omul se congestionase la față. Besian se simțea ofensat. Este o explicație extrem de naivă, ca să nu spun cinică, replică el. Privirea medicului era ca de gheață. Naiv sunteți dumneavoastră, zise, naiv și cinic la oaltă, dumneavoastră și arta pe care o faceți. Nu strigați! Ba o să strig să se audă până la cer, spuse medicul coborând totuși glasul, deși acum printre șuierături vocea sa părea și mai amenințătoare. Cărțile dumneavoastră, arta dumneavoastră au mirosul sângelui. În loc de a face ceva pentru muntenii aceștia nenorociți, dumneavoastră le aplaudați moartea, căutați în ea motive excitante, căutați esteticul, frumusețea ei. Nu vedeți că asta e frumusețea care ucide, cum a spus un scriitor tânăr pe care dumneavoastră cu siguranță că nu-l agreați? Dumneavoastră îmi amintiți de teatrele din palatele aristocrației ruse, în care scena era atât de mare încât pot juca pe ea sute de persoane, iar sala minusculă doar cât să încapă familia prin ciară. Îmi amintiți de aristocrații aceia. Împingeți un popor întreg să joace o piesă spoită cu sânge și, în vremea asta, stați în lojă și priviți împreună cu damele dumneavoastră." Besian observă că Diana lipsea. O fi pe undeva pe aici, poate cu geometrul," își spuse el buimăcit. Dar dumneavoastră, îl întrerupse pe medic, dumneavoastră personal, medic fiind, dumneavoastră care ați înțeles lucrurile acestea așa cum se cuvine, dumneavoastră, de ce luați parte la această mistificare? De ce trăiți de pe urma ei? În ceea ce mă privește aveți dreptate, zise medicul. Eu nu sunt altceva decât un biet nenorocit, dar, cel puțin, știu ce reprezint și nu o trăvesc lumea cu scrisul meu. Besian o căută iar pe Diana din ochi, dar nu o zări. Pe de o parte, mai bine că n-a auzit toate idioțeniile astea, se bucură el. Medicul vorbea înainte și Besian încercă să-l urmărească, dar când vrusă să spună ceva și el, în loc de a-i răspunde celuilalt, zise ca și când ar fi vorbit singur. Unde e nevastă-mea?" O căută din privir prin grupul de oameni care se învârteau într-una pe maidanul din fața bisericii. Diana!" strigă în zadar. Câțiva inși întoarseră capul. Poate că a intrat-o din curiozitate în biserică, zise medicul. S-ar putea. Mergeau înainte, dar Besian se simțea dezorientat. Nu trebuia să plecăm de la Han, își spuse. Scuzați-mă, fă cu medicul condescendent. Poate că am sărit peste cal. Nu face nimic. Unde oare să se fi dus? Nu vă necăjiți. Trebuie să fie pe aici. Nu vă simțiți bine? Sunteți palid la față. N-am nimic. Besian simți cum în mâna medicului îi se așează pe braț, vreau să o îndepărteze, dar își uita imediat intenția. Câțiva copii se apropiaseră de grupul de oameni în care se aflau alibinacu și geometrul, arătând ceva cu degetul. Bessian își simțea limba cocrită. Lacurile îi săgeta prin minte. Covorul acela de frunze moarte, sinistru de putrede de luciul lor de aur calp. Se îndreptă cu pași mari spre alibinacul. S-a anecat, se întrebă de departe. Dar fețele oamenilor aveau o încrâncenare neobișnuită. niciunul nu se grăbi să-l consoleze. Ce este? îl întrebă deznădăjduit și neștiind nici el însuși de ce, privindu-le doar chipurile, în loc de a întreba ce a pățit, întrebă ce a făcut. Răspunsul se desprinse cu greu dintre maxilarele acelea zăvorite fără milă. Trebuiră să-i repete de câteva ori până să priceapă. Diana Vorps pătrunsese în turnul de veche. Cum se petrecuse lucrul acesta? Nici atunci și nici mai târziu, când întâmplarea a început să circule povestită de martori și se văzu imediat că e vorba de soiul acela de întâmplări, care, pornind de la realitate și filtrate prin imaginație, scosese deci din rândul faptelor obișnuite, aveau tendința de a se transforma în folclor, Așadar, nici în momentul și nici mai apoi, nu se pricepu prea bine cum a ajuns tânăra femeie din capitală să pătrundă în turnul în care nu călca niciodată nimeni din afară. Ba chiar ceea ce părea și mai credibil decât pătrunderea ei acolo era faptul că nimeni nu văzuse intrând sau mai precis ceva, ceva se observase și anume că plecase din grup, că se învârtise de jur împrejur, dar nimeni nu stătuse să-i urmărească mișcările cu excepția câtorva copii. Poate că nici ea însă își întrebată cum de ajuns până acolo și a reușit în cele din urmă să intre, nu ar fi fost în stare să dea o explicație. Dintre puținele cuvinte care se spune că ar fi rămas de la ea în raș, s-a bănuit că în momentul acela femeia a suferit un fel de desprindere de tot ce o înconjura, un fel de volatizare ce i-a ușurat atât luarea hotărârii cât și realizarea ei. Ba chiar, nu ar fi exclus ca starea aceasta să fi favorizat și pierderea ei din atenția generală, atenție care ar fi împiedicat-o să facă pasul fatal. În realitate, după cum își amintesc unii acum, ea s-a îndepărtat de grup și s-a apropiat de turn, cu mișcări ușoare, asemeni fluturelui ce se apropie de lampa fierbinte. Plutea prin aer ca împinsă de vânt și așa, pe nesimțite ca o frunză, a intrat sau, mai bine spus, a căzut pe pragul turnului. Negru la față, besian, vorps, înțelese în final cele întâmplate. Primul lucru pe care a încercat să-l facă a fost să dea buzna înainte pentru a-și scoate soția de acolo, dar câteva brațe puternice l-au prins de umeri. Lăsați-mă!" strigă el cu glas răgușit. Chipurile celor din jurul său erau aidoma pietrelor încremenite dintr-un zid. Printre ele se distingea obrazul alb a lui Alibinacu. Dați-mi drumul!" i se adresă acestuia, deși Alibinacu nu era printre cei care îl țineau. Liniștiți-vă, domnule!" zise Alibinacu. Nu puteți merge acolo, pentru că acolo nimeni nu poate pătrunde în afară de preot. Dar acolo se află soția mea!" strigă Besian, singură printre acei. Așa este. Trebuie făcut ceva, dar dumneavoastră nu puteți merge acolo. Puteți fi împușcat, înțelegeți? Puteți fi ucis. Atunci să fie chemat preotul sau cine dracu poate intra în turn. Preotul a și fost anunțat, spuse Alibinacu. Vine, uite-l că vine. În jurul lor se strânseseră o mulțime de oameni. Besian îl zări printre ei pe surugiul care îl privea cu ochii holbați, așteptând un ordin din partea lui. Dar Besian privi în altă parte. Îndepărtați-vă!" se întoarse Alibina cu spre mulțime. Câțiva se retraseră mai încolo unde se opriră. Preotul se apropie suflând din greu. Figura lui flască cu pungi grele sub ochi părea extrem de îngrijorată. De câtă vreme e neuntru, întrebă el. Alibinacu privi întrebător în jur. Câteva glasuri răspunseră în cor. Unul spuse jumătate de oră, altul un sfert. Majoritatea ridicară din numeri. Nu contează, spuse Alibinacu. Important e că trebuie făcut ceva. Se sfătui îndeaproape cu preotul. Besian auzi cuvintele lui Alibinacu. Atunci vin și eu cu dumneavoastră și se simți mai în siguranță. În mulțime se auzi rășapte. Se duce preotul împreună cu Alibinacu. Preotul porni primul, Alibinacu, în urmă. După ce făcu doi-trei pași, se opri și se adresă oamenilor. Să nu se apropie nimeni. Cei de acolo pot trage. Besian văzut că era ținut încă de umeri. Ce se întâmplă cu mine, gemu adânc? În ochii săi lumea goli, rămânând doar cele două siluete mișcătoare preotul și Alibinacu, precum și turnul de veche spre care se îndreptau cei doi. Vocile din prejur se auzeau, asemeni unui șuierat îndepărtat de vânt dintr-o altă lume. În preot nu pot trage, e apărat de canon, în Alibinacu însă da, dar nu cred să o facă, el e cunoscut de toți. Preotul și Alibinacu se aflau la jumătatea drumului când Diana apărut în ușa turnului. Bessian nu reținut decât în parte cele petrecute atunci. A fost o neîncetată încercare a lui de apă și înainte, de a scăpa din strânsoarea celorlalți și câteva glasuri, așteaptă să se mai îndepărteze de turn, să ajungă la pietrele albe. Apoi îl zări pe medic și dispăru undeva după care încercă iar să înainteze și același glasuri străduindu-se să le liniștească. În cele din urmă Diana a ajunse la pietrele acelea și oamenii îl eliberară pe besian, deși care va spuse, Nu le lăsați oameni buni să o ucidă. Diana era albă la față precum hârtia. Pe echip nu îi se citea nici groază, nici suferință, nici rușine, ci o indiferență înfricoșetoare dominându-i privirea. Besian îi căută cu încordare vânătăile pe buze și pe gât, dar nu zări așa ceva după cum nici veșmântul nu era sfâșiat. Ar fi răsuflat, poate ușurat, dacă n-ar fi observat, goliciunea ochilor ei. Cu o mișcare, nici furioasă, dar nici tandră, oprinse de braț și, pășind înaintea ei, o trase către trăsură. Urcară unul după altul, fără o vorbă și fără a saluta pe nimeni. Trăsura gonea pe drum. De câtă vreme călătorea oare așa, de un minut, de un secol? Besian Vorb se întoarse în cele din urmă spre nevastă sa. De ce taci?" o întrebă. De ce nu-mi spui cum s-a întâmplat?" Ea stătea afundată în canapea, privind înainte ca și când el n-ar fi fost acolo. Atunci bărbatul oprinse furios de cot. Vorbește! Ce ai făcut acolo?" Ea nici nu răspunse și nici nu-și trase cotul pe care el îl strângea ca în clește. De ce ai intrat acolo?" strigă el fără glas. Să vezi cât e de groaznic? ca să te răzbuni pe mine sau pentru a-l căuta pe munteanul acela, pe Giorgu? Giorgu, turn după turn am să te caut." Uh...